Rejtőjenő, el a pokolból. Fred Hartman, Európa veltersúlyú boxbajnoka, más néven a német Pampák vadbikája, egy nagy fehér kövönült és csendesen sírdogált. Még csak nem is azzal a férfias tragikummal művelte ezt, amelyel végeredményben minden ember sírva fakadhat különleges alkalmakkor, akkor is, ha boxbajnok. Még csak azt sem lehet mondani, hogy a sírás ritka momentum volt az életébe, mert Fred Hartman a német pampák vadbikája, ez időtáj gyakran sírdogált, egy beteges ember elkeseredettségével, tehetetlenül és szentimentálisan. Talán felesleges az Európa bajnok könnyezését bővebben indokolnom, ha bevallom, hogy ez a tragikomikusan leírt, kitűnő sportember én magam voltam. El vagyok készülve arra, hogy a sportban járatos olvasók, akik jól ismerik korunk Európa bajnokainak nevét, kétségbe vonják majd, hogy ezt a minősítést valóban elnyertem. A kételkedőknek szívesen állok rendelkezésére bizonyítékaimmal. Különböző színű hatalmas, feltűnő falragaszokkal, amelyek igazolhatják, hogy valóban én vagyok az a bizonyos német boxoló, ki 1917-ben Jimmy Henkis néger bajnokot fölényesen knockoutoltam Stockholmban, az Európa bajnoki címért vívott küzdelem alkalmából. Nehezebb lesz azonban meggyőzni személyes ismerőseimet, Akiket esetleg megtévesztett ez a körülmény, hogy én az említett mérkőzés évében mindössze 12 éves voltam, tehát túlságosan serdületlen ahhoz, hogy Jimmy henkis néger boxoló felett aratott győzelmem kézenfekvő legyen. Azért állításom mellett mégis kitartok. Ha a kitűnő münchhausen báró irodalmi követői közé tartozni, akkor most elmondhatnék egy izgalmas történetet, mely szerint gimnazista koromban szüleim éberségét kiátszva egy este elszöktem Stockholmba boxolni, leütöttem Jimmy Henkist, és reggel 8 órakor már ott ültem ártatlan arccal Miklósi tanárúd óráján. Nem akarom azonban a birtokomban lévő bizonyítékok alapján megtéveszteni a sportembereket és az ismerőseimet, tehát bevallom a falragaszokról, hogy azok Afrikába kerültek nyilvánosságra. Kizárólag ott hirdették falról vagy oszlopról, hogy csekéségem a német bajnok este 8 órakor mérkőzik Roger Rubannal a kikötő Etranger nevű csapszékében, amely a kültelkeken megfelel a fedett tornacsarnoknak. Mint mellékes tulajdonságomat még megemlítette a plakát, hogy én vagyok a német pampák van pikája. Az a csekénység, hogy Németországban nincsenek pampák, Igazán nem tűnt fel senkinek Dakarban, ebben a szép nagy városban, amely az egyenlítőnél terül el, és több emeletes európai mintára épült, de szerintem sokszorosan kiérdemelte a legsötétebb Afrika jelzőt. Én azt hiszem, ha Stanley megfordult volna néhányszor Közép-Afrika valamelyik kikötővárosának lebujaiban és óvárosi házblokkai között, sokkal jobb véleménye lett volna a nemnyomokról és a többi kanibáltörzsről. Sajnos Európa-bajnokságom dicsőségét kizárólag az ilyen kikötő negyedbeli és óvárosi italméréssel egybekötött sportbemutatókon élvezhettem. Nyilván a hangzatos plakát következtében az olyan emberek, akik értettek az udvariassághoz, csakis Bika úrnak szólítottak. Holott külső megjelenésem sajnálatosan kevés okot adott arra, hogy ezzel a félelmetes állattal hozzanak összefüggésbe. Szánalmas sovánságomban inkább emlékeztettem egy sokszor látott plakátra, amely óvainti a munkásságot az alkoholtól és a tüdővésztől. És mégis, rövid időközökben számos menetben megmérkőztem Rubán francia bajnokkal a Szahara veszett oroszlánya címért, sajnos mindvégig eredménytelenül Észak-Afrika jelentősebb városaiban és lebújaiban. Hallgassák meg tehát ezt a különös és tanulságos történetet, melynek egy kis banalitással azt a címet is adhattam volna. Hogyan lettem én európa bajnok